פרק ד' ועתה, ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו, ובתם וירשתם את הארץ, אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם. אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פעור, ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור, השמידו אדוני אלוהיך מקרבך. ואתם הדבקים, אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. תראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני אדוני אלוהי. לעשות כן בקרב הארץ, אשר אתם באים שמה לרשתה. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם, לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול, אשר לו לא אלוהים קרובים אליו, כה' אלוהינו, בכל קוראנו אליו, ומגוי גדול, אשר לו לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשראו עיניך, ופן יסורו מלבבך, כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אלי, הקהל לי את העם, ואשמיעם את דברי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמים, חושך ענן וערפל. וידבר אדוני אליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה עיניכם רואים זולתי כל. ויגד לכם את בריתו, אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים. ואותי ציווה אדוני בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים. לעשותיכם אותם בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני עליכם בחורב מתוך האש. ותשחיתון, ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהימה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף. אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה, אשר במים מתחת לארץ. ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש, ואת הירח, ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת, והשתחווית להם, ועבדתם, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים. תחת כל השמיים. ואתכם לקח אדוני, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. ואדוני התענף בי על דבריכם, וישבע לבלתי עברי את הירדן, ולבלתי בוא אל הארץ הטובה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים, וירשתם את הארץ הטובה הזאת. הישמרו לכם, ונתשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר כרת עמכם, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל, אשר ציווך אדוני אלוהיך. כי אדוני אלוהיך, אש אוכלה הוא. אל כנא. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחטתם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך להכעיסו. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, כי אבוד תבידון מהר מעל הארץ, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי הישמד תשמדון. והפיץ אדוני אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים, אשר ינהג אדוני אתכם שמה. ועבדתם שם, אלוהים, מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון, ולא יאכלון ולא יריחון. וביקשתם משם את אדוני אלוהיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. כי אל רחום, אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך. ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כשאל לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו.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 אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מן השמיים השמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ הרעך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. ותחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרעו אחריו, ויוציאך בפניו בחוחו הגדול ממצרים. להוריש גויים גדולים ועצומים ממך, מפניך, להביאך, לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה. וידעת היום, והשבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו. אשר אנכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. אז יבדיל משה שלוש ערים, בעבר הירדן, מזרחה שמש, לנוס שם הרוצח, אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. ונס אל אחת מן הערים האל, וחי. את בצר במדבר, בארץ המישור, ללוביני, ואת רמות בגלעד, לגדי, ואת גולן בבשן, למנשי. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה אל בני ישראל. בציתם ממצרים, בעבר הירדן בגיא, מול בית פעור, בארץ סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, אשר היכה משה ובני ישראל, בציתם ממצרים. וירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן, שני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, מזרח שמש, מערוער אשר על שפת נחל ארנון, ועד הר סיון הוא חרמון, וכל הערבה עבר הירדן מזרחה, ועד ים הערבה תחת אשדות הפסגה.